«Дуже рад, а тепер підемо, я вам дещо гарного покажу». І граф повів його до своєї бібліотеки. Показуючи на шафу з книжками в білій пергаміновій оправі, говорив, «Це мої білі круки, переглянемо їх». Витягали подинокі книги і розглядали їх на столі. Була ця велика збірка ельзевірів, зібрана рукою справжнього книголюба. Не бракувало Інку Було те, що мало критиків, політиків, соціологів. П'єр Бель, Макіавелі, Боден, Гобс. І нова наука Віко з 1725 року. Кого тут не було. Наш професор хоч природник, але не з тих вузьких, що поза мікроскопом світа Божого не бачать. Теорія пізнання і соціальні явища, особливо XVIII-XIX століття, мали для нього не меншу вагу, як життя мурашок або мандрівка саранчі. Забув про немилу вчорашню подію і разом зі своїм господарем, з западом щирих прихильників знання, любувався тими цінностями. «А в оцій шафі знайдете, пане професоре, що, зокрема, для вас цікавого і доброго. Ось вам Біблія, Остройська, ось Почаєвські друки, ось літописці козацькі, ось етнографічні збірники з циртелевим і закревським на чолі. Коли маєте час і охоту, заходьте до бібліотеки, не питаючися нікого. Вона для вашого вжитку». В тій хвилині хтось злегка застукав до дверей. «Війдіть!» – сказав граф. І на порозі появилася графиня в шовковій сукні з великим шнурком перл придивного блиску. Панове забалакалися. «Замість пройтися в такий гарний ранок, сидите, як молі між книжками. Прошу до їдальні!» У їдальні застали у святочному настрою усіх домашніх. Стіл був теж святочно накритий. Родинна стара порцеляна, старосвітське скло. Перед кожним накриттям кититься ці квітів і квітами прибраний обрус, що спадав аж до паркету. Для гостей накривали інакше. Не витягали родинної застави, давали модно. Це було якесь родинне свято. Але яке? Моєму героєві зробилося ніякого. І він, як звичайно в таких випадках, прямо спитався, що нині за день? «Нині по юліанському календарю святого Михайла. День ваших іменин. Прийміть від нас сердечні бажання і всього найкращого», – відповіла графиня. Всі по черзі підходили до нього і стискали руку. Тільки христини не було. Та нараз зашелестіла шовкова суконка, і на порозі з'явилася вона, з китицею великих білих рож, це останні, які були в нашім городі. Прийміть ті від мене заміслів, котрих не можу підібрати. Взяв, хвилину тримав її дрібну руку в своїй кріпкій долоні, а потім підняв до уст. Дуже, дуже вам дякую, панно Христино. Які ж пригарні, може тому, що останні. Не знаю, але дійсно гарні, відповіла, паленіючи по самі виски і сіла на своє місце. А він підійшов до буфету, вибрав найкращу хрустальну вазу, влив до неї каравку води і поклав туди рожі. За обідом пили за його здоров'я і тішилися гарним погідним днем. Бо осінь була така чудова, як тепер, моя пані. А графиня додала, мабуть, краще. Молодим тепліше сонце світить, зате старші вміють більше його цінити. Я тепер місячне світло люблю. Воно так спокійно доторкається моїх лиць так обережно, так ніжно. О, дивіть. Ваша правда, а все ж таки місяць мертвець. Не те, що сонце серед літа. Ох, не те. Не те. Ой, який би ви під ніч нагадувати мерців. Ну, що дальше? Що дальше? вертав доктор до свого оповідання. Дальше минув рік. Граф приймав маршалка і каноніка в своїх покоях. Їх не запрошували до столу. Як канонік приїхав святити паску, графиня мала мігрень. Посвятив, випив чарку вина, закусив і поїхав. Мій герой з ними не зустрічався. Зате з домашніми ще краще жився –